Rock Against Racism Finland-konsertti. Lavalla Miraluoti, Luoti, Petteri Sarjola, Pääkii ja monta muuta kovaa yhtyettä. Tavastialla ja Tikettigalariassa nähdään. Tänään on hyvä päivä olla ystävien seurassa. Radio Helsinki, taajuudella 98,5. But my Sieltä narikasta, et millään löytänyt sun lappua. Sulle takki vihain, ikävöit sun lasta ja ketti meillä kylmää vappua. Pyysit romantiikka sanoin oota laitoin soimaan kai kota, itkit yhon kyyneleitä. Aamuyössä kaksi yksinäistä, rakkauden kerjäläistä, melkein sääliks kävi meitä. Ymmärrät häntä sen, sitä kestäisi en, jos ei vi Asunnon. Kohta paikka kunnossa on. Ammutan uusi Amorin nuolien tahdo olla pelkkä. pelkkä. Isäpuoli. No niin, hu hyvää huomenta rakkaat ihmiset. Hei! Ootan, onko paikka paikan päällä? Ei, ei, ei, täällä. Ke Hyvät naiset tervetuloa. Tuossa on niin muuten tuo Southbox, tuossa onko sulla se... To, niin sä käytät tota noissa, sä joo. voit sitten, koska se on tekniikka tässä näin keuruun näitä. Niin tähän ala, tekniikka, sa, tekniikka. Sä sa, on sa, nyt opittellut tekniikan tähän näin, vaikka se on sun, sun ammattisyyttä. Mutta, mutta sulla on ilmeisesti oikeakin nimi. On, Johannes Stork on mi minun nimeni. Mi mitä, mitä, kuinka moni sanoo su, sua strokkiksi? Tosi moni, joo. siis ihan ihme Kyllä Aivan jotain strokkia yöllä ja... Stro Ruotsalaisella muulla no, ja kaikkea. strock on. strock on. Mutta se on haikara. Suomeksi. Okei. Joskus oli tämmöinen prokebadi proke nimeltään haikara, niin sit se olisi. Ollut, se on niin kuin minä. Se on sinä Okei, joo. Haikara on tuonut sinut tänne näin ja tota, Mutta siis mä. Tässä to, to, oli puhetta joskus pari-kolme viikkoa sitten, että voitaisiin pitää joku yhteinen spessu. Ja t, t, t, t, t, no niin tuli mieleen, että. Hetkinen, nyt lähti vähän viisi soimaan. Nyt olisiko toi? Joo. Niin, niin, tuli mieleen, että mä ajattelin, että mä pidän tissipessu jossain vaiheessa. Ja sitten mä ajattelin, että se vois vaatia naista tänne paikan päälle. Ja sitten sä tykkäsit tästä ideasta erittäin paljon ja alusit nimenomaan tissipessu. Mikä sun suhteessa on tisseihin? Kyllä, ehdottomasti halusin tänne, koska nännit pitää mun mielestä vapauttaa. Merkitsee, se Onko se niin nännit? Jotkut ovat, pitävät Onko se niin vaikeaa? Onko se niin Onko se nimenomaan tämä nänni asia tärkeämpää vai ylipäätään tissien ja Ylipäätään tissit, yläosattomissa oleminen naisille ja tasa-arvo sen suhteen. Okei, ja nythän tällä hetkellä sinä olet yläosattomissa. Minä olen tällä hetkellä yläosattomissa, ja me molemmat Me ollaan molemmat tällä hetkellä yläosattomissa. Mä olen esineellistänyt itseni täällä jo 15 vuotta. Kyllä, ja vähän tämmöinen tissien ja nännien lähettilä. Kyllä, olen ehdottomasti täällä näin. se on nyt ensimmäinen naisiminen, joka on tällaisten. Ja se itse ehdotit, ja Kyllä. verran Pari-Petinkiä tuolla tuohon laitoittu, mutta se on, se on mielenkiintoista, että kun sä laitoit että mä ajattelin, että sä menet jonnekin vessaan yksi laitat siitä podfetingin, mutta ihan niin kuin kaikkeen niin, niin silmeen edessä noin vaan. Eikö tämä ole niin kuin ollenkaan? Su, Hä? Niin kuin, jotenkin niin kuin hämää olla jossain määrin paljon yleisellä paikalla. Työpaikalla, hyvänä paikalla. Työpaikalla aikaisettä. nimenomaan, siis mä uskoin, mä luulin, että mua hämäisi enemmän. Eh? Mut mua ei itse asiassa hämää yhtään. Mun uskoin, on ihan älyttömän vapauttavaa. Siis täällä studiossa on ihan helvetin kuuma. Niin on totta, se Et että kyllä, tuntuu hyvältä. Joo, joo, siis sehän oli syy, miksi mä en, niin kuin, niin kuin, siis, itse alunperin ol, ollut täällä yläostomissa lähes sulkoon aina. Joskus, Aivan. joskus kun joku se on ne on ollut paikan päällä, silloin mä en välttämättä ottanut paitaa pois, mutta no niin kuin muuten. Mutta me otetaan tässä. Tisistäkin kertovia kappaleita ja isotissisia naisartisteja nice ja ehkä jopa Memphis-artistiakin voi, voi tulla jossain vaiheessa. Tuossa alkuun tuli tietenkin klassikkokappale, kahvi Maitoa. Ja nyt to, tässä on Marita Taavitsalainen. Ja hänellähän on isotissista. Mä en tiedä tätä, että hänellä on isotissista. Mu, mutta mä tota, ne, tuli joskus joku syksysävälinen muistelo. Ja tämä kappale voitti syksyssävälinen ja se herätti puhetta siinä niin, että hänellä oli helvetti monia, niin, tota, niin, to, to, tosi hyvä kaulaukko siinä. Niin mä mä en seurannut tätä, mä en tiedä tätä tapausta, mutta mä näin sitten, kun sinne keskustelin tästä kaulaukosta ja näin sitten niin oli se aikamoinen kaula -aukko. Aivan, mutta tämähän on klassinen esineellistäminen. Että puhutaan naisen, kun naisen, nainen esiintyy, niin puhutaan sit kaulaaukosta. Mm. hyvin klassinen niin, ja, tilanne. No kyllähän puhutaan joskus miehtenkin kaula aika tota, niin, Aikoinaan oli rintakarvat, joku, joku kultakoru siinä. <laughs> niin, <laughs> tota, se on onneksi jäänyt. Sulle sopisi itse asiassa semmoinen niin gangsta-koru niin, vielä joo, lisäksi. Joo, retro, retro, re, retro, retro rintamus. Mutta mennäpäs se tota, niin tässä hetkonen, mikä piti soittaa sitten seuraava kappale. Niin me, me, me, me Suuteli meitä, Andre. Joo, näetään, näetään. Kirkumista lähinnä tänään pitää, vähän tuli tuommoinen pieni okay. kiekaa tuosta. But... Niin tota noin, niin, nee, att... mun käsitääkseni Eerinillä on aika isot tissit myöskin. M en kieletän... minä tiedä, herra Jumala, tommosiinko asiaan sen kintät huomiota. No niin, täältä on Eerin kuitenkin, jopa papera jonka Ja se, sitten seuraavaksi tässä on tullut, hei, tota niin, missä on kumitissit? Kumitissit? Ääni, li se liipparailu on sellainen kumitissit, ei kun pumpulitissit on muista kappaleen, mutta ehkä joku kumitissit kappaleen. Sitten tota, no on no, kuullut, että Johanna on Lasse Kurjalle sukua, mutta onkin haikara. E aivan, a... aivan. Ja tissit <smatt virtually> ylös, tuossa tuli ja laita Instagramia. Tämä on tulossa no niin. Nyt tulee Instagramiin, käykää, Radio Helsinki, Instagram, siellä on. Joo, joo, ja paskikseen Facebook-sivuiltakin löytyy, en mä tiedä, onko se vielä laitettu meidän tissit kuvata, mutta hei, Tuota, niin, siis, tuota, niin, niin, niin, mitä on, siellä, siellä on tuolla. siellä hiiri, no, no, hiiri, hiiri, no, täältä näin. Joo. nännit nännit nännit saako aikaa no, kauheita, ne luota mutta kun miettii näitä artisteja, artistejä artisteja vaan henkilöitä on isot tisit ja on niin Dianellahan oli, Dianella oli aika iso tisse, edes... Miten mä en tollaistakaan, siis mä oon Dianessa kyllä ihan muihin asioihin kiinnittä, kiinnittänyt huomiota, kyllä Joo. nyt Ari. Kulle, siis mä oon nostanut Reaper-panelilta semmosen... Äh, tota niin t tépaira missä Diana on sinä ehdän kalsissa hääkuussa Starsin kanssa tissit paljonna. Ai jas. Se, se oli viimeinen viimeinen sen naudes näitä on mennyt paljon kaupaksi että mä oon joskus vilauttaa Diana tissejä sulle. Et se oli oli aika, aika hyvin hyvän niin. niin. mä oon kiinnittänyt huomita vaan niihin helmi korvakoruihin. Okei, okay, meillä on. Jänykkyy vähän, meil meil meil vähän eri eri <laughs> kiinnostuksen kohteet, mutta tässä on tässä on joku mikä tä on joku joku tylsä, tylsä kappale, mutta tässä on Sünät tän kunningatar Ville Lehtinen. Laitetaanpä vaan kuvempaa. Laitetaan. helposti kulet pois. Heitä la hyvyt osata arvosta ennen kuin se katoaa. Mutta mitäs, mitäs mieltä sä oot siis? O, o, o, siis onko sulla lapsia. Ei ole lapsia, ei ole. En ole imettänyt. Et ole imettänyt? Mi mi mi siis mitä mieltä sä oot niin julkisesta imettämisestä? Mä oon erittäin, se, erittäin siis sen puolella. Okei. Totta kai, siis mun mielestä nännit pitäisi ylipäätänsä normalisoida. Nehän ei ihan normaali asia. Nännit on normaali Sulla asia. Sulla normaalisti niin... nännit paljana, pissit paljana. Ja myös naisilla saisi olla. Mut tota, siis, siis, joskus sanon, kun mietitään evoluutiota, niin on ihminen, että miksi miehellä on nännit. Koska sillä ei ole mitään että meillä on, siis, tota, no, niin, on ollut joskus, tai siis on ollut, kun on kehittynyt, niin on ollut myös häntä päin. Se on pois, mutta miksi nänni? On eh, ehkä tämä sitten kehittyy jossain vaiheessa hyvinkin mielenkiintoisiksi sitten, että... Tämä, tämä voi olla, me emme tiedä, miten se kehittyy, mutta yksi asia, miten toivoisin, että kehittyy, että, että, että nämä nännit sais, sais nyt siellä täältä täältä, täältä, täältä, täältä, täältä, lähtee. Joo, tota, siis tota, niin, mutta siis, mun käsittääkseni Anita Hirvosellakin on aikamoiset. No, se mun täytyy myöntää, että ehkä, ehkä siinä kohtaa, joo, voi joo. olla, että olen huomannut asian. Ei ole sä so, se hey. Mutta muistatte, muistatte muuten nänni-geittiä? muista erittäin hyvin. Mi mistä oli, oli nänni gateissa kysymys? Siinä oli siitä, että Teri Niitti laittoi Instagramin kuvaan, kun nainen imetti lentokoneessa lasta vauvaansa. Ja Teri Niitti oli aivan kauhuissaan. Hän halusi vaihtaa paikkaa. Tämä on ihan hirveetä. Okay. Se oli Okei, Okei. Muistatteko se joka on liittynyt itsenäisyyspäivän vastaanottoon? Aa, aivan. Eli siellä on puvusta vilahtanut nänni. Oliko näin? Ja siellä on varmasti on vilahtunut aikojen saatessa puvusta nänni, mutta oli, oli kyse puvusta, josta, josta naisartistilta näkyivät nännit, sitten ihan, nöpöttivät ihan selkeästi. Aivan nöpöttämmenevät. se oli sitten, oliko se niin kuin hirveä asia vai seksi, se, seksistinen asia? No, no, no jos, mä en mua tarkalleen muista, mutta asia se kuitenkin oli ja sitä keskusteltiin pitkään, mutta ky, muistatko kenen sitä oli kyse, et, et muista tämmöistä Ei en, en nyt ihan, ei nyt tule heti tälleen. Tämä tuli niin yllättäen. Joo, mutta täs, tässä on kyse, artisti tulee artist ja on pakko sanoa, pakko sanoa <tos> <tos> matan, että on, että noin, pakko sanoa, että eihän hän tässä ollut varmaankaan nannitoin, mutta tissitön tietyssä mielessä, että ei ollut silloin vielä. Silloin tässä vaiheessa käsittääks kuitenkaan. <tos> Ja sitten otetaan sitten se, muistatko sä semmoista, hetkonen meneekö toi nytten, tota, nyt se joo, se lataa tuossa vähän aikaa. Muistatko, tai tiedätkö tämmöistä TV-sareja kuin tuota, niin Dallas? Kyllä. Varmasti tiedät. Mutta kyllä. Mutta ootko sä jos katonut jälkeenpäin, niin niitä on ehkä no pyörinyt uusit ainakin. Niin tämä... Mä en ole jälkeenpäin kattonut, se on pienenä kyllä, mutta siis mä oon ollut tosi pieni sillä. Okei. Muistatko sä, kellä, kellä siellä oli isot? En. Ei varmaan lapsena, mä en ole ehkä edes niinku, kiinnittänyt tämmöiseen asiaan huomiota ollenkaan. Joo, mä, mä kiinnitän. Tässä tulee kyseisestä henkilöstä Kappale Muistatte tätä missiä? Kyllä. Kyllä, joo. Tämä. Joo, hienoa. Joo, niin on viimekin tullut taas perille. Mitä yritetään? Joo, kun teet puheita, mitä ruoan jutumaan. Mä enkä sano, tule pahiltä mä en sen kattomaan tallasta. Ryynäsen topilla on väritelevuus. Että uskosi sitäkään nahdusta. Mut ryynnä sen topilla on... Kuulisuus. Se on Se on saanut jostakin lahjosta. Pam oh, oh, oh. ei me tulikaan. tulikaan. Sinut Ei se kestää vielä uudet, ne menetetään kylmässä. Ai, sinä no olet nyt tiskitän, koska... On bam, bam, bam, bam. Pum, pum, pum, niin on nähty. Ai, on pam on pam pam on Pam Pam Pam! Ja, että, no niin, joo, kerro sitä vähän, se, odotan laittaneen, että seuraavaksi se Tuossa on Stanet Jackson toimintaa. Ja minä sanoinkin nykselläni, niin, että Stanet Jackson oli. Se, se oli niin, niin tylsää musiikkia, mutta siis sehän oli tämä Super Bowlissa, sehän se vilotti sitten tissejä siinä Väl, vä, väliaikaohjelmassa. Oh, Muistaakseni se Justin Timberlegin kanssa esiintyi. Sitten sanoit, että niin vahingossa ne niin näkyi. Se oli kuitenkin laittanut Nännen kohdalle. Se ei, se, hän ei, ei vapauttanut Nännejä kuitenkaan. Hän ei vapauttanut niin. Nännejä niin paljon. Ja siis täällä Traktor, äh, fan sanoi Shaltboksissa, että miksi puhutaan isoista tisseistä? Niin, mehän puhutaan kaikista. Siis täytyy konsele tasaarvon. Me ollaan tasaarvo asialla tänään. Ky kyllä, joo, siinä mielessä, mutta siis, jos me soitetaan taas neinku kaikki on tissejä, niin eihän tässä on niin, niin, että sitten koska kaikilla on tissit, niin sitten sit tämä tää pitää rajata on jollain te. tavalla kuitenkin, että että, että, että siinä mielessä. O, et, ja, jos mutta niin, koska se, muuten, muuten niin, siis pitäis voittaa kaikki. Kyllä, <laughs> mutta mulla on esimerkiksi pienet roikkuvat tissit. Onko se pienet ja roikkuvat tissit? Onko sulla pienet ja roikkuvat on, tissit? No en mä tiedä, mutta siis mun mestan on vähän. Mikä mikä sun kuppikoko oikein on? En minä. Käytäksä? No kyllä nyt rintaliivejä käytä. En mä nyt tässä rupea kertomaan sitä. Se on olla tissit paljon täällä näin, mutta tämä on kertoa ja, ja, ja laittaa kuvat Mun mielestä se ei kuulu tähän asiaan Okei. nyt. Okei, eikö? Ei. No mun mielestä kuppikoukku kuuluu, <laughs> keskustellaan tisseistä. Ei kun nyt kuule siivouspäivänä Ari, niin heittää kaikki rintaliivit sinne myyntiin. Selvä. Tämä on La viikonloppuna. Laitapa seuraa biisi seuraava biisi soimaan. Tissit. Mä en tiedä mihin tää liittyy, mutta... Tästä kannesta hirvasti tissien kuvia. Joo, niin tossa on Ai, Richard Vilkuun. Vapuun tissit on myös levyn nimi. Uh -huh. Kun ne tulee kadulla vastaan, niin sydän pysähtyy etäimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy Ah, kuinka rytmikäästi ne liikkuvat, sitä ei riitä kertomaan kuvat Sillä ne painoo omaa liikkeellä nuhmaa. Mielen tulee tehdä kaikkea tuhmaa jos saanko pidellä niitä hetken aikaa Kiitos, oh oh, kyllä näissä on taikaa, taikaa. Kun niitä on pidenyt kerran käsissään apuntissi. Ei tavalliset riippari tunnu missään apuntissi. Ne säilyy kuin super pompii. Ja mennäänpä seuraava kappi, laitaiskaan se CD1, se ylös, syytä, niin kiitos. Niin tuli tota, niin, niin, tota, pam, pam, pam, pam, Pamela, niin mitä, jos mitetään niin, niin, niin, näitä tissi-artisteja, niin tissi vaan vaan. asiassa on jonkinlainen näyttelijä ollut, niin tuota... No, on, Baywatch, Pamela. Niin, kato, vielä, tuli, heti tuli, heti tuli. Hei hei, hei, hei, hei, hei, hei he Satut on olta olka päähän ollut mulle haave Hei katson. Mä joka jakson. Tumiilut. Kuunnella tätä kappaletta vähän aikaisemmin. Mä mainoksin. Joku kysyi, että mikä on Ari Kuppikoko. Mikä on? Kun sä tiedät kuppi paremmin, mikä mun Kuppikoko oli? Mitäs luulisit? se mun mielestä AA. AA. AA. AA. AA. AA. A. Ei, ei ole kukaan, ei kukaan, ei ketään, eikä heitä siitäkään. Miten vietä sä oot mun nänne? Onko teillä kokeilla mun no nänni. Okay. Okay. Okay. <laughs> huh, tuntu? No sä oot mun mun nenne? Miten sä oot mun Nykyään on muotia ja rintakarvot pois, kar, karvot on vai karvon kar, kar, kar, kar, kar, kar, kar, Ei ennävittaa. ei oo karvoinnin katsomista. katsomista, mun mielestä kaikki niinku menee, pitää olla se Joo. persoonallisuus okay. ja pitää olla sellainen, mikä itselle sopii, mikä sen omaan habitukseen hyvä. Okei, okay. ja joskushan naisillakin voi nännissä olla pari karvaa, niin miten, miten sä siihen suhtaudut? Voi olla, ja siis mulla on esimerkiksi nännissä tämmönen hassu, tämmönen pieni röpelö asia. Okay. Et mun mielestä just se, että et sulla olla semmoisia persoonallisia juttuja, kans luomi löytyy multa okay. nännistä. selvä. Mä, no. mä, mä, mä, mä en ole huomannut. Täs. Joo, sä en mä, <laughs> mutta olko, mä, mä, mä luotan suhun. Jos, joskus lu, joskus luulet, että se on luomi, se on nimeltään nänni, mutta se ei kuitenkaan... Ne, joo, ja, ja sitten nännin vieressä voi olla vielä luomi so, ja tommonen pikkukoholla oleva asia. Niin, Mut, mutta onko olemassa, eikö, voiko olla olemassa kolme nännisiä ihmisiä? Voilla olla miehiä ja naisia? Onko, onko se kuullut? Var, siis varmasti voidaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja voi olla yksi nänni ja yksi tissi ja voi olla, hyvin kaikenlaisia meitä mahtuu tähän maailmaan. Niin, mahtuu. Ja nyt mahtuu mainoksi. Sehän, nyt, mahtuu mainoksi. Kyllä. Jo, kiitoksia. Radio Helsinki. Olet ystävien seurassa. Maku, alkuperä, intohina. juuri tuoreella tapaa Suomen ravintola. Tsekkaa myös muut juuri ravintolat: Piikka, Maritori ja Latva. Juuri Mr. maku syntyy suoraan luonnosta. Luonnonmukaisuutta noudatetaan sekä raaka-ainetuotannossa että elintarvikevalmistuksessa. Luomu. Siitä jää hyvä maku. Luomuu. Pisteffi. Kanniston leipomon annan kadun myymälästä. Tuoretta pullaa kaksi yhden hinnalla, kun sanot myyjälle koodin Radio Helsinki. Tarjous voimassa toukokuun loppuun asti niin kauan kuin pullia päivässä riittää. Kanniston leipomo.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 Kulat, illalliset, bileet, teistingit, lounaat, karonkat, pikkujoulut, kokoukset, keitrin, tapahtumat, elämykset. Kerro sinä, me kyllä toteutamme. Maku, alkuperä, intohimo. fi Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa päivillä 98,5. Radio Helsinki. En missään nimessä. Tässä on taas sen huomaa, että, että, tämän, miten, että mies kuitenkin kiinnittää... Mä en välttämättä ole kiinnittely huomiota sen tisseen, mutta kun mä mietin, kuitenkin se on alitajunnassa on sitten, että kenellä on sitten. Niin ja sit mä uskon, että siihen liittyy sekin, että et, et, et, et ne on edelleen semmos seksuaaliset tissit. Mm. Et, että jos niistä tulisi normaalimpia, niin nyt tässä mä oon että se niin, pieressä, niin ei, et se nyt hirveästi ole hämmentynyt. No ei. En mä, en, mä, en, mä en, enää en Enää, niin, se, niin. niin alussa oli aika silleen, että kuinka, mikä on lähietäisyys, sillä on päin pois. Mutta kyllä, kyllä, normalisoidaan Joo, kyllä me ollaan normalisoitu, ja jotain niin kun mä keskustelin sun kanssa, mä katselin toisella. Tuota. Joo, mä huomasin <laughs> vähän, että kyllä, että kyllä Mut muuten oskaltanut niin, päin katsoa. Niin, Musta must tuli tuosta mieleen, se on tämä aika mielenkiintoista, että suomalaisten iso osahan voi mennä että naiset saunaa, niin ei olla täysin alasti. Kyllä. Mitä, mitä niin Etelä-Euroopassa ei voida ollenkaan tehdä. Mutta sitten kun ollaan rannalla, niin sitten suomalaista ei voi olla, tota, niin olla yläasuttamissa yl yl ollenkaan. Mutta etelä eurooppalaiselle se on ihan ok sitten taas. Nämä on, sit on tämä ihan ne... hämmentäviä joo. juttuja. Siis joo, siis ihmet, olin, tapuja. Kyllä, mä olin Englannissa töissä yhden kesän ja siis siellä oltiin aivan kauhuissaan, kun mä heitin uimahallin pokuhuoneessa kaikki vaatteet pois. <hah> se oli sille, että otteksi, otteksi nähnyt toi hullu suomalainen siellä, että mikähän sitä vaivaa. Se on alasti se on varmaan pervo. Okay. Uh -huh. Nulla vastaan niin sydän pysähtyy äijä äimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy Kuin ah, kuinka rytmitkästi, ne liikkuvat Siitä ei riitä kertomaan kuvat Sillä ne paino voimaa liikkeellään uhmaa Mielen tulee tehdä kaikkea tuhmaa Kysyisinkö, saanko pidellä niitä hetken aikaa? Kiitos, oho, kyllä näissä on aikaa. No, niitä on kerran käsisään tavalliset riippari tunnen missään Hume Ne säilyy kuin Syperpalloja Pontin Hume Kun oi mun ryhmä visko kiikentä Konvii Hume. Mä koita kerran. Me täysillä täysin hämmennyin. Sua silmät tapillaan mä katsoin vaan. Kui me oisit, sua ne peitti hiukan painat. Mut parhaat paikat noin täysin valjastain. Mä mietin kun kauppaan tein. Sä vaukasoa Sä sentään, mitkä rinnat vielä laskin. Kaikki hinnat, jessa sentään, sun kansas vasta hausta ni tätä kului napsuna peittää se no napsuna niin mikä läis on tämä headphones että mutta onko arkena koska mammografiassa en mutta mä on menossa johonkin vastaava tuossa jos jossakin joskin vaiheessa tässä nä ei aika aika oli varamassa rinnat pitää tutkia se on se juttu ei välttämättä mutta se on me ei kuitenkaan niin tommoseen tilaa tissipessun tunnelmaan okei tämä mä politisesti korrekteja radio tai näinpä voi lutsi popongattu hyvät tisit näinpäin, tällä käryä röhki tissien vannissa niin mitä niin mitäs menekää No, siis tai, mitä mieltä sä olet suhtaudut, siis mietitään, mietit, mietit, että jos on terakkaat niin sittenhän se, eikö ole e, kynä-efekti, että jos kynä, kynä toto, pysyy tisseen alla, niin sitten, sitten ri, on, roikkuu liikaa tai jotenkin. Mitä, ai kauheaa, pitkät päälle, pitkät päälle, niin, terakkaat tissit. Mi, mi, mä oon miettinyt sitten, jos on niin todella isot taisarit, niin tota niin, niin heh kun pitäisi ottaa se uusinta isarit, mutta jos avaan. Se pitää olla jo nyt sävä sieltä. Tästä toivoitinkin, että Joo, joo, soitais vaikka se seuraavan biisin jälkeen ja laitetaan suoraan soimaan. Tässä on sitten tietenkin Aro ja Jesta sentään, niin miten minismalli Niin, niin sitten mä tiedän, että jotkut ovat sitä mieltä, että pitäisi olla isot tissit, että et se on parempi, parempi suurin piirtein, ei nyt jos ne nyt ihan jättikokoiset on, niin... Niin olisi tota, parempi mitä isommat niin, kuin pienemmät, mutta sitten mietit sitä kun vanhemmiten Kun ne alkaa sitten jossain vaiheessa kuitenkin roikkua ja riippua Niin joskus saa painaa hyvin paljon, niin, niin, niin, niin, niin siitäkin voi olla selkävaiva se, ja tula... muuta vastaavaa ja, ja Mä ajattelin just, niin kuin miehet usein toivoa, että ei enä, systävällä oli olisi isot Mutta ajattelin ne ollaan ne, olla, niinku, ihan nihan, tonne, niinku 80 kasikymppiin asti, niin ehkä ne vähän pienemmät kuin kuitenkin sitten pidemmän päälle on sitten paremmat että... Niin mä oon edelleen tässä sitä mieltä, että kaiken kokoiset tissit hmm, on hyvät tissit et ei tässä pysty sanoa sillä lailla, että onko se isot vai pienet Mulla pienet tissit, musta nämä on hyvät tissit. Kyllä, Ja, ja sulla on tosi hyvät tissit. Mullakin tissi. on tosi, tosi hyvät, hyvät tissit. Ja tota, niin, jotakin mä olisin... olisin äh, mä aloitan äh, yksin yks ennen, se, mitä taitereetään. Tässä on tota... tota äh, Janina Frostelin, mitä mieltä sä oot Janina Frostelin tisukoista? Mä en oo tutustunut niihin. Joo. Hei muuten, Hetkonen, no. nyt sä sen kerroit, nyt sä sen kerroit, nyt sä sen kerroit. Onks sulla se Dyserit siinä odottamassa valmiina, olet sä saanut sen kohdalle? Ootas, ootas, ootas. Joo, mä etin tällä Mä Joo, etin Dyserit. <monen> mä toivon, että mä voisin etsiin Dysereita, mutta tota, nyt näin ei tässä käy. Tässä on siis Janina Frostell. se oli joskus yhdestä luvulla. Oli varma varmaan vielä 2000-luvun alussa. Suurinpiteen joka toisessa Itäpäivänlehden kannessa oli frostel Niin tuli siitä mieleen, että... Mä olin kerran... E eikö se ollut tu tuolla tuolla? Eikö se, eik se ollut laitettu o jonnekin? Tait. Jossakin. Eikö se, eik se ole Mambaya kertsi? Mutta eikö se, eik se laitettu sinne? Niin eikö se, eik se tonne laitettu jonnekin? Ei oo jo, ei siellä. se ei ei ole olemme aivan sekaisin täällä Dysaretten keskellä. Mutta mehän laitettiin se jonnekin erikseen sinne sitten. Voi tota ei eikoi, sorry sorry sorry. Sori se, sori se kahvi maito. Kahvi maito me se, laitettiin, se tulee ekana. Täysätt löytyy sieltä niin, sieltä niin. varmaan si lespise kohdalta juise, juise kohdalla, juise, juise, juise. Katot si. Jo, jo, Dajsaret jo. No niin, löytyy. jo odotanpa, vielä ihan vielä. En, niin, en, niin, en tota, niin, niin tota niin, niin me kerran haastattelu tota, ihan suorassa lähetyksessä Janina Frosteli ja elävän yleisön edessä. Ja se tuli ihan mun vieri ja tiedätkö, mitä se sitten teki? No, se tunkin tota, niin toisen tiisissä kiinni mun kynärpäähän. Ihan ihan, oh. ihan, ihan, ihan, ihan, ihan, ihan, ihan Yritetäpä sinä pitää pokkaas, kun Janena frosteli, okay. frosteli tissi on kiinni. Se halusi vain läheisyyttä. se halusi vain läheisyyttä. Se oli sinä jotain puoli minuuttia ja mä sanon, että kyllä mä häm hämmentysin siinä niin oikein kovasti. Mutta kyllä, se... mutta naisillehän monesti tissit on vaan niin normaali asia. Että se on ne... voinut niinku sama, että se olisi tullut kyynärpään kanssa mm, tai niin. polven kanssa koskettamaan sua. No, mites muuten, K tuleeko yrittäjäksi niin miehet, joskin esimerkiksi keikalla on ryysistä, niin yrittäjäksi ne mukaan niin kuin vahingossa vähän niin kuin... Niin kuin silleen hipasta. Niin, vähän tönästä. Ei, ja... ei. Niin. Mua ei kyllä okay. kukaan. Kai jotenkin sen verran pelottava. <laughs> tai aggressiivisen ollaan. Joo, mä mietin itse, tuli toisista asioista mieleen, että tässä, siis nänneistä ei ole hirveästi kappaleita, rinnosta hän on, ja se kohta se daiserit soimaan, mutta mulle tuli mieleen tuossa metrossa, että mullahan on, mun paska yksi kappale, ja mä voin, tässä on, kyllä, mä tänä vuonna olekaan, paitsi nyt, tää keikka kestää, sä saatte yhden biisin keikan tässä, otapas, feidapas biisin kokonaan pois. Nyt tämä biisi, tämä feidataan nyt, Ari lähtee. kyllä, kyllä, nyt, nyt se tulee historiallinen hetki tässä. näin. Mitäs oli sanoa, me, me olimme kaverin kanssa pohjustaa tätä, koska tämä on niin suuri teos. Tämä on ma, mahtava teos, kun on suuri, tissiteokset ovat suuri teoksia. Niin, tota, eli me oltiin villassa ja sitten siellä putosi jotain, tippui jotain vettä, jossa sanoi, tit, tit, tit, tit. ja sanoi, että tittit kulu jatkuvasti. Hetkinen, tossahan on biisi, Ja, ja sitten tuli mieleen kappale, mitä tämä tit. Ja se menee seuraavalla tavalla. Mä sitten sitä nyt alusta loppuun sulle. Oh, tämä on kunnia. Joo, ja on valmis sitten sit sen Taisenen kanssa. Jotainen, joo, sinä niin nyt tämä menee, siis tämä no, on aika lyhyt biisi sitten. Se menee tavalla ykkönen. Silmien alla on jotain, mikä minua miellyttää. Siellä on daiserit, daiserit, daiserit, daiserit, daiserit, daiserit ja ne rauhasta muistuttaa. Päivä päivältä elämäni kasvaa, elämää suuremmaksi. Seitsemästä ihmeestä maailman, baby sulla on kaksi Nämä, nämä, nämä, nämä, nämä, nämä, nämä, nämä. Daiserit, daiserit, daiserit, daiserit, daiserit, ja ne rauhasta muistuttaa. Eikä neuvottelut luista muista Aina että totuus löytyy himöväistön suista Siellä on daisarit, daisarit, daisarit ja ne rauhoista muistuttaa Se on ja laitakko kakkossa, kakkos CD-raidan ylös, siitä vit vielä nimittäin... Olis sä ki kiinnittänyt huomiota tuohon Tarja Turuseen ja hänen ritavarustukseensa. Vain, vain hänen kajaaliinsa. Selvä, mutta mun mielestä hän tähän, tähän sarjaan, että... En ole sitä niinku laulua edestä hirveästi, mutta, mutta kuitenkin Tarja... tarja. On suomalaiset keksi, että on tullut tätä biisiä karaokeen, daisoit ja koppakeppana. Täällä on iskusyestuluta. Tää on te... niin jotenkin suomalainen hirveä aiva hirveä tu sanatosta. Ei ei ei ei vilpas, koska siellä yhdeksän luvulla on lamaaikahalli näitä tissi baareja niin. Aa. Oh. joku tänut kampo kampakinki. To on joku tissi baari nyt tullut sit ihan vähän aika sitten kuukausi pari käynyt tissi baarissa koska. En ole käynyt koskaan. Te... Ok. Oot, ja oikeesti. Jenkeissä mä kävin. Okei, okay, siis. Kyllä. Siis, niin tavallaan se tavallaan kuulu vähän siihen kulttuuriin siellä sitten, että Joo, siis Dallasissa, ä, kitaristin strippivaarissa, Clubhouseissa. Wow. Se oli tosi upea. Okei, minkä se, oliko se, oliko se vaadittiin, vaadittiin, kun siellä, ä, siellä oli, siis, oliko siellä yläosottomia tarjolijoita siis, vai, vai Ää, oliko siis siellä se oli tanss, Ne oli tanssioita, tanssioita. ja sitten pystyi Joo. ottaa sylitanssin ja näin poispäin. Joo. Ja siis jokuhan voisi tällä hetkellä vähän kyseenalaista, että mitä feministi tekee tissibaarissa, mutta ne oli todella upeita tanssioita. En ne, niinku, ne ei ole, siinä ei ole mitään semmosta niinku likasta, eikä mitään semmosta. Näyttää hyviin voi, mutta en, en, en, kukaan koskaan tietää mikä sitten Miel, on. Minä kattoikin to, siis on mun mestari on mennyt vähän nyt tietöllä tietöllä mä jos mies menee tissipaari niin se on, on sovinnistisika ja ihan täys mulkko ja en pää pois. Jos nainen, jos nainen menee katsomaan tota, no, niin Hankseen tai on niin se on vaan hauskaa ja iloista Tai jos miehellä on joku pumpattava parpalainen niin se on tota to, to, to, kai säälettävä niinku mun mielestä onkin. Mutta jos naisella on tota niin, hän on vaan ilo, se sinut seksuaalisen kanssa näppä pois. Joo, ja dildot on ihania. Me tehdään dildo-lähetys sitten seuraavaksi. Dildo-lähetys tulee seuraavaan, ennen mainostaa, kun otetaan tässä. Pitää muistaa myös manpoopseja. WSOYn kirja. Timo Soini, peruspomo. Noin, siinä oli Timo Soini. Manpoopsille piti laittaa vielä muutama sekunti tuohon loppuun vielä. Meidän mainostaa. Ep, Radio Helsinki. Olet ystävien seurassa. Puhelin on läsnä arjessa, yhdessä olossa ja odotuksessa. Se on käden ja mielen jatke joka hetki. Vangitseva osa elämää. Ja kaikkea sitä, mikä on meille tärkeää. Mutta kun ajat... Liikenneturva. Jos mä saisin vielä yhden mahdollisuuden, niin yleissivistävä avoin korkeakouluopetus. Laadukas ja sellainen, missä ei oikeasti välitettäisi ollenkaan taustasta tai minkä ikäne oot. Siellä on aina sellainen aurinkoinen fiides ja rento meininki.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 Sid Shelton tallensi 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa Briteissä vaikuttanutta Rock Against Racism-liikettä valokuviin, jotka saapuvat nyt tikettigalleriaan kesän ajaksi. Avajaisia vietetään ensimmäinen kuudetta, jolloin järjestetään myös tavastialla Rock Against Racism Finland-konsertti. Lavalla Mira Luoti, Petteri Sarjola, Pääkii ja monta muuta kovaa yhtyettä. Tavastialla ja tikettigalariassa nähdään. Nenäsuihke. Hän osti tämän kuorsaamisensa takia. En pystynyt nukahtamaan, kun hän kuorsasi. Nyt en saa unta sydänsurujen takia. Mihin voi säilyä muistoja, joita ei halua säilyttää? Maailmaa kiertänyt Museum of Broken Relationships. Nyt Helsingin kaupungin museossa. Tutustu tai jaa oma erotarinasi osoitteessa. BrokenShips.fi Radio Helsinki. Olet ystävien seurassa. Töi! Lähtä, lähtä, lähtä. Töi! Kokeile uudestaan. Kokeile uudestaan. Lähtä, Pee, oh, oh, oh, oh. se Mitä ihmettä? Kyllä se, se juike toimi. Kokeillaan suurestaan. Mitä se tuosta, kun se tuplaa? Ei. Se kuulu käy. Ei se toimi. No ei se mitä? Ei ei, Ryntäiri, ei, se ei, se ei se haittaa. Ei haittaa, kaso. Meillä on Pimpeli, oh, pimpeli, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Pirkyt, pirkyt, pirkyt, pimpeli, pimpeli, pimpeli. Mm. Haloo? Tyynen pohjelemassa, Tyyne. Voi hyvänen aika, Lauri herra? Pimpeli, pimpeli, pimpeli, pimpeli, pauk. Tässä on tietenkin Tyyne ja Tyynellähän oli, oli, oli isot tissit, mutta tota no niin. Hei, nyt tulee Perkyt ja pekti. Hyvänen aika, onko se Lauri herra? Pekki, onko se en mä tiedä lähtikö se teki niin hiljaa tai jotain vastaavasti, mutta sa saati tohon noin. No, se on aina hauskaa, kun mies, mies on mukaan kukentuu Joo. <laughs> se, on, se on jotenkin hauskaa, kun mies on mies kukentuu naisessa on ja <laughs> Sä nyt kuitenkin, tota, no niin, arvoisaan Johanna, tota, jokin näköstä tämmöstä... Niin nyt tämmösen Free Nipples-liikkeen vastaavaa? Haluat mä... ihmisten osallistua siihen? Kerro nyt, pyydä, pyydä heidät mukaan. Nyt mä pyydän kaikki mukaan ja siis Shoutboxilaiset kaikki naiset nyt tukemaan tässä asiassa. Elikkä Jengeissä on tämmönen Free the Nipple-yhteisö, jonka mä haluan perustaa myös Suomeen tämän hmm. niin jaoston. Elikkä Siinä ajetaan sitä tasa-arvoista oikeutta myös naisten olla ilman paitaa 2016 vuonna, ja se olisi niinku no big deal. No big deal. No big deal! Niin, no niin. Tuota, niin, Ruotsissa joskus vaadittu, ihan pari vuotta sitten, että naiset saisi olla tuota, no, niin uimahallissa, olla, kun mies, mieskään ei tarvitse laittaa ylän osaa, niin ne ei myöskään naisintaarvo naisin tarvitse. Se ilmeisesti tuli voimaisena, mutta kukaan ei sitä käyttänyt, mutta kyse oli periaatteesta. Nimenomaan tässäkin on kyse periaatteessa mm. tässä ei kyse mistään pornosta, ei mistään seksistisistä asioista, ei mistään sellaisesta, niin. vain tasa-arvosta. Kyllä joo, mutta, miten, miten, miten sitten, tota, mutta jos, jos, jos joku lähtisi kävelemään marskua tuossa nyt yläosattomissa naisihminen, niin... Kyllähän sen T jotenkin mietin, tai siis jos, jos, joskin ajellaan autolla aj aj aj aj vähän kovempaa, niin olisiko olis se jonkinnäköinen liikenne, Liikennevaara, en alku, mutta sitten kun siihen totuttaa, se ei ole komempaa varmaan. Nimenomaan. Siinä on kyse just siitä, että se normalisoidaan. Eli se on ihan normaali asia hmm. ja silloin ei tulisi kollareita sen suhteen. <tosilut> Mitäs kiinnität sitä, sitten, kun, muuten, kun jotkut sanoivat, että kun naiset ovat esimerkiksi saunassa ja näin päin pois, niin, niin, niin tota, naiset kiinnittävät kaikista eniten kiinni huomiota naisten ulkona. Koska ne eivät ole niinkään miehet, naiset todellakin, ne ovat vasta kyylääkin. Oletko huomannut tämmöistä näin? Naiset on niin mun mielestä hirveän kriittisiä omaa vartalonsa kohtaan. Sitä kautta myös tutkii muiden vartaloita, että miten, minkälaisia eri vartaloita täällä maapalla on. Ja siksi mun mielestä olisi hirveän oleellista, että me ollaan kauhean lempeitä itsellemme. Hmm. Ja uskalletaan vaikka olla tälleen täällä Arin kanssa niin kuin ilman paitaa. Hei Showboxissa olisi ihanaa kuulla, että myös muut naiset ja, ja heittää paidan pois tämän kunniaksi. Tän lähetyksen kunniaksi. Fransi ainakin halusi lähteä mukas strippi strippipaariin. Okei, sillä lailla. Mikä on Nassi-tätiin suhtauduttomeen tisseen? Nassi-tätihan! No on aikamoista! Minullahan on jo! vuottienä sillä, että minulla oli aika varhaiskuussa viisi aikaa Juhanna sinulla kasvoi mutta minä ajattelin, että varmaan jollekin se voi olla silleen vähän noloa, jos ihan ensimmäisenä kasvaa, mutta sitten se on noloa, noloa jos ihan viimeisenä kasvaa, että minkäs sinulla alkoi. No siinä kohtaa nimenomaan siis äh, assi, täti olisi todella tärkeä, että ne tissit olisi ihan normaali asia hmm. niin kun ne kasvaa niin embrace yourself se koskaan muuten nimenyt noita? Tämä on kukaan sinun poikaystävä niitä niin. En muista, ei varmastikaan. <tos> Hei! jos mä pyytäisin nyt nimeämään niin ne, se hyvä vai huono asia. Kyllä okay, se on vähän esineellistä? Joo, ei, ei, ei, ei, kuitenkin laitetaan, tässä on, tässä on niinku du duo-asia kuitenkin. Jos on ei, ei, ei, kaksi, niin kaksi. ei, ei, Sua rakastin, muut unohdin, sinut tahdoin omaksi. Mä, mä, oon, mä oon tyydenä tyydenä mukana tässä näin. Mun tuolla! se on jo lompeillakin aika isotti itse. Tää ei vaan sä, et, et, tiedä, tiedä. Mä, sä en, ole kaikista tisseistä. Tykkä. Todella. Esi mitä niin siis se mitä on onko se ihan heteronainen kuitenkin ole. Olen heteronainen, on... on... mutta siis näin se on kauniin, niin hän on, on kauniin. Joo, me, mullakin oli jotain 11 tuntia niin heteronainen niin tota noin se että hän niin haluaisi, hän oli vaan jopa parikymppinä niin, että hän niin haluaisi koskea eli syön kerran naisen tissä niin siis, ja oikee, niin kuin silti koska pihmeä teitä kivolta ne varmaan tuntuu. Siinä tuntuu tosi mukavelta. Ja mä olen Mä olen onnellinen, että mulla on pissit, koska mä voin kosketella niitä ihan milloin mä haluan. Okei! Mä oon nyt ihan... Mä oon ottanut heidät se vähän alas, on Kiitos. Monethan miehet sanoo vitsinä, että hitto kun olisin nainen, niin mä en tekis mitään kun puristelis tissejä tisse, aamusta iltaan, mutta puristelisit ihan oikeesti. No, tykkäätkö siitä niin? No onhan niin aika normaali asia, että en mä nyt olla nimenomaan niin täällä töissä esimerkiksi mm. puristelen niitä, tai, tai me, joku me. kysyi shoutboxissa, että onko mä tää karkkipäivän laulaja Johanna, niin kyllä olen, et en mä myöskään keikoilla niitä puristet, et, tossa noin vaan. Mutta siis onhan tietysti tosi kivan tuntuset, ja joo. tisseistä tuntuu hyvältä, niin sustakin tuntuu mm. iholla hyvältä kun niin sua Totta, totta näin on ja, ja mitäs sinun on sanomassa niin tuo otsa kuitenkin jokin kuin otsa puristelu ja kosketelu muiden naiden näiden ja. En ole kyllä. En ole kyllä. Ei, ei, Mä en ainakaan silleen muista, niin että ei, ei. Ei me silleen kavereiden kanssa puristella toistemme mielestä okay. Miten sitten miehet, pitäis, kokeiletteko te toisten No dissejä? ei, ei me, me, me pahemmin kokeillaan, mutta kyllähän me vilautellaan enemmän varmaan kuin naiset sitten. Mutta se osittain ehkä johtuu tästä, että meillä on niin vähemmän nähtävää, niin ei niin hirveästi nähtävää, niin sitä voi sitten näyttää, näyttääkin sitä vähän useammin. Mutta kyllähän me naisystävät toistemme seurassa ollaan alasti ja yläosattomissa. Se on mm. ihan normale Mä kotona on jatkuvasti alasti. Ootko olen, olen. Se on Just, ihan mahtavaa. Minua! Niin joo, joo. Se on, se on mahtavaa, se, se on normaalia. Ja, ja, ja mäkin olen alasti. ihan oikeasti, mä oon hommannut, että nyt kerran hommasin... kun oli, asu, aikaisemmin näkynyt suoraan käppää sisällä, niin, niin, mutta, niin hommasin käppää sitä tuossa viisi vuotta sitten, minne ei kukaan ei nähnyt. Mä tähän ihan loistavaa. Ja nyt kun siis mä mu, muutin sitten, yksi syy oli se, että kukaan ei näe sinne käppää, siellä voi olla kesäkuumalla ihan niin, ihan niin kuin lystää, koska sehän on huomattavasti pykellisempaa ja terveellisempää kyllä olla alasti, jos on kuuma. Siis juuri näin Mun isosisko on kyllä ihan kauhuissa. jos se on ne ja mä heitän vaatteet pois ja siellä ikkunankin luona, no mitä nyt ihminen tekee, Kuori mandariinia tai pesee hampaita tai näin niin kuin alasti ei... niin, niin hän on kauhuissa, tule nyt pois sieltä ikkunalta, että I... naapurit näkee Halusin kertoa sun osoittees? Ei, ei, ei tässä ihan suoraan kerrota, mm. mutta no. <laughs> mä, mä ehdin ennen, ennen kuin kukaan laitetaan saapuoksi Kato, piisi, loppu laita loppu täysillä Katson no. taaksepäin, et päin olet muistovaan, mutta menneen rakkauden. Hän tulee lähti määräpiisi soimaan. Mikä sä nyt oikein läpi? Uskoastun ah. vaan täällä sitä baby baby uudestaan. on no, no, no. hyvä. Tein, no niin vastaatulla odhastaan. Niin on mulla määrä heilin taakse, ja se oli mun taas tavallista. Fire, baby, baby, wood, fire Oisin voinut laulaa, jos mä kehtasin laulaa sun tisselle, bye bye, baby, baby, good, good bye, mutta senkin mennä se ehkä vähän tolleen tol tol arvonlittuvaa. jaa. joo. Ai kamala! Nyt lähtee disko. Ihanaan Suomen kanssa! Terveisiä Turun pallivahasta! Nyt leipomaa ja laitetaan pullat ja samalla vähän jumpataan! Tumaan. Suut mäkiäks koko Suomen kanssa Suun jo kuuman aamusta asti Nyt tulee vielä kolme, kolme, no niin olennaista kappaleita tähän loppuun. Tiedätkö, kuka on J. Tissiartis sinun mielestä? Ulkomailta. Mannessa Paradise. Okei, Mannessa Paradise. Mutta meikkaat aika monet. Mannes voi ottaa seuraava. Tätä vilastaa, tällä villa on Tällä villa on vilastaa, vilastaa Danni. Mä menen, mä menen, menen, menen. Mäkin. Vittu mä olin jo otti. boys boys is here, Nannit, Nannit! Nannit, Se on ihan oikeesti käsittämätöntä, että joku laittaa silikoneja. Siis Mun mm. mielestä se on ihan käsittämätöntä. Ei se mitään järkeä. Säkin laittais. Sili silikonit! Niin pistin pyöristivät. Silisilisilikonit! Ja ne ulkomuoto tosi mullistaa. Ja ne puteroa mukavasti pullistaa. On sulla sairaan hyvät! Silisilikonit on perseestä. Mä en kun ihan oikeesti <tos> ihmettele, että nyt on viimeinen Niitä tää on niin. Uh! Et, et, et, en mä tii, te, te, te, te, vielä tuota, niin porno tähden silikoonia vai onko se enää porno ylipäätään olemassa siis On olemassa pornoa ja, no, okay. ja siis kyllähän ihmiset laittaa silikoonia ja pumppaa huulia ja kiristää ja puristaa <min leakkaan> ja ottaa pyllystä ja lisää pyllyä. Pekaa aivan. Perseestä. Aivan perseestä. <min estaANS> Kyllä. Mutta kumpi sun, sun mielestä on, on, on, on, on, on klassisempi tissi-artisti? Samatha Fox vai Sabrina? Toi on paha. Toi on paha. Toi on niin paha. Toi on Tuo, niin on paha. paha. Se vastata? Ei mä tiedä. Toisaalta Samatha Fox on pienentänyt tissejänsä kyllä. Ahaa. Se pieni, pieni, joku jokunen vuosi joku, joku, sitten muistaakseni. Vai se olla sitten se? Niin. Ehkä toisaalta niin. Mä en tiedä mikä tilanne Sabrina on nyt tällä hetkellä, mutta... I wanna nice feel <laughs> Are you sure you know your knees. Your heartbeat tonight. Touch me. Eh, ei olekaan siellä tässä Kyllä, kyllä. Vapautetaan nännet. Joo, vapauttakaa nännet. Mä ajattelin, mä, mä pitää, kun, kun tuossa voi pitää joku semmoinen feministisemällä tota, no, niin missä auttaisi pelkästään miehen, niin haluatko tulla siihen vielä? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Koska myös niin kuin, tästä tissiläpästä ja muusta, niin siis miehethän hmm. on ominut tissiläpän. Joo. Joo. Ja mä, mun mielestä se on niin maskulinisoitu, josta joo. on niin kuin, hienosti sanottuna, tämä koko tissi Joo. Ja mun mielestä naisten pitäisi ottaa niin valta takaisin, disseille. Ja jos miettii että esimerkiksi, onko se olemassa ylipäätään se. Niin mitä nyt voi tehdä biisenä tietenkin murasta ne ei ole hirveesti isosta munasta tai pienestä munasta biisejä pidäskö mon tehä sitten No sähän niin. voi tehdä sinne sitten sen, jos, jos on iso muna, niin se menee se heti heti match on puolella jos on pieni munana niin sit tota se he he tai sit mä teen sen nänni biisin tei se nänni biisi se, nänni se nänni Joo. mikä mikä on nänni biisin nimi tätsä se suomeksi englanniksi kyllä se suomeksi pitää okay. tehdä jo. ehdottomasti Mik, mikä on syväni niin, otko miten biisin nimeä tai no norsu vaikka vai nänni se on nänni ei niinku Nännipiisi, mutta nanni -biisi. Nanni -biisi on kennipiisi, ja nyt on nännipiisiäkin Juuri näin. Rakkaat ihmiset, Hyvästi rakkaat tiimet, olkaa ympäätä nänneistä tänne. Ihanaa. <kivuun>